normalt ikke overtroiske her på AGF af FM, men AGF's onde ånd spørger desværre stadig. Det kunne have været så godt, men det endte så skidt. Der var lagt op til en god gang klassisk Superliga, AGF mod Viborg, søndag middag. Det var næsten som at være tilbage i 90'erne. Desværre var resultatet som i nullerne. Det ægte byens hold har ikke vundet på hjemmebane over Viborg i Superligaen siden 2002, og søndag var desværre ingen undtagelse af statistikken. Et 1-0 nederlag resulterede i, at det, der skulle have været en cementering af andenpladsen pladsen, endte med at betyde et goddag til fjerdepladsen, overhalet af A.V. og i oprykkerne fra FC Vestjylland. Vi taler nederlag og meget andet i AGF Fan FM, Danmarks eneste radioprogram, der handler om AGF og kun AGF. Det er som podcast og på Aarhus Studenter Radio 98,7 FM. Med mig i studiet i dag har jeg Robert Juhlhold fra AGF Fan.dk. Hej Robert. Goddag. Robert, havde du forventet en AGF-sejr i søndags, eller er Viborg simpelthen for meget en ond ånd for AGF? Jeg havde, jeg havde forventet i hvert fald, at de kunne have fået et point, må jeg sige, fordi Viborg, de er jo selv opbrykker, og AGF er inde i en god periode, ikke? Så jeg havde, jeg havde troet på tre point, må jeg også sige, men det endte det desværre ikke med. Nej, det kan man sige. Udover Robert Julhold, så har vi også besøg af Søren Højlund Carlsen i dag. Han er journalist og forfatter, blandt andet til en bog om Peter Gravlund, der snart kommer. Det har vi vist gjort reklame for et par gange. Velkommen til, Søren. Tak. Du er jo programmets næster, må man jo nok gerne kalde dig. Hvad, hvad er dit forhold til de her kampe mellem AGF og Viborg? Jo, det er meget anstrengt, eller mit forhold til kampen er måske ikke så anstrengt, som mit forhold er til Viborg, men det er jo selvfølgelig kampen. Jeg har oplevet, som vi også nævnte i sidste uge, at stå på Viborg stadion i regnvejr og være omringet urobetjente, fordi der har været noget ballade i for en, en, en forekamp, og så tabe 2-0 og kører hjem i regnvejr til Aarhus sådan onsdag aften. Altså, øh, jeg har det rigtig svært med Viborg. Som du selv siger, vi har ikke vundet på, på hjemmebane siden 2002, hvor jeg mener, Jakob Lagerholsen fik, øh, fik debut. Øh, så det er mange år siden. Så jeg har det svært med Viborg, og jeg havde det også svært med resultatet i søndags. Men omvendt synes jeg også, det var meget forudsigeligt, i det Viborg jo kommer foran på en dødbold. Og så kan man ligesom, hvis man har en lille smule pessimisme indbygget i sig, og det har vi i AGF-fænden jo notorisk, så kan man ligesom se, hvor den, hvor den bærer hen. Af. Så øh, jeg var ikke så optimistisk, som Robert var for en, men Jeg havde selvfølgelig håbet på det, men jeg havde også min tvivl. Tvivl, det er altid godt. Det er bare træls, når den bliver bekræftet. <laughs> ja. Mit navn, det er Jonathan Lykke Lilmos. Velkommen til AGF og FM. Så øh, starter vi med vores øh, noget faste element. Et besøg ud på øh, de sociale medier. Det er vi opfordrer jo gerne vores øh, lyttere til at komme med spørgsmål her til programmet, som vi vil så prøve at svare på, eller nogle gange finde dem, der kan svare på det. Øh, og det, øh, det kan man gøre via Twitter. Man kan skrive til vores øh, Twitter-profil FM, eller bruge hashtagget Ultratwitter AGF, som jo er et øh, kendt AGF-diskussions-hashtag, hvis man øh, gør sig på Twitter. Hvorfor er det egentlig blevet Ultratwitter AGF? Burde det ikke bare være sådan noget AGF? Jamen, det er faktisk en, øh, er faktisk en sjov historie. Det er... Øh, Jeg kan ikke huske årstallet, men det er, det er et stykke tid siden, at øh, der var nogle drenge i, øh, i København. Det startede som en, øh, en uofficiel øh, AGF-fanfraktion ja. på de sociale medier, og der er ikke nogen øh, optagelseskrav eller noget som helst. Alle kan være med, det kræver bare, at man bruger øh, hashtagget Ultrasweet Man kan faktisk øh, finde en, øh, en øh, lidt spændende artikel om, hvordan det, øh, det hele det hang sammen og blev til noget på... Øh, på nettet. Den skal jeg lige prøve at finde, så jeg kan jeg lige smide den på Twitter, når vi er færdige her. Ja, for nu er det jo nærmest sådan blevet det officielle. Hashtag. Jamen det, det er jo har udviklet sig til at blive det officielle AGF-hashtag. Ja. Mm. Jeg kunne også forestille mig, at der dukker nogle mærkelige ting op, hvis man bruger hashtaget AGF bare. Ja. Så kommer øh. der noget om sommerskolen i gymnastikforeningen og sådan noget, ikke? Ja, det gider vi jo ærligt talt ikke læse om. Vi vil bare læse om noget bold. <laughs> ja. Men man kan også stille spørgsmål på Facebook, på vores Facebook-profil, facebook.com skros Vores, øh, vi har fået øh, nogle spørgsmål, og det ene det, øh, er faktisk øh, ikke et, vi har fået op til det her program, men øh, det er et spørgsmål, vi har fået mange gange. Det øh, vil jeg godt lige starte med. Hvornår kommer I på iTunes igen? Det har vi simpelthen hørt rigtig mange gange, og øh, det kan jeg så med glæde i stemmen. Det ved jeg ikke, om I kan høre, at jeg har, men det har jeg øh, kommet nu. Fordi øh, nu kan du bare søge på AGF FanFM i uh, iTunes, så kan du simpelthen finde vores øh, podcast igen og Uho, ja. abonnere på den til alle jer, der har de der smarte øh, æbleprodukter. Og, og så smukter man tilbage på normalen, ligesom ude på Aarhus Stadion, når vi bare kommer, ikke? Jo. Så nu er vi også tilbage på iTunes. Nu er vi tilbage på iTunes, og øh, vi er selvfølgelig stadigvæk på øh, AGF mm. for dem, der ikke har de der smarte æbleprodukter. Og øh, vi sender selvfølgelig også i radioen her på Aarhus, øh, Aarhus Studenter Radio 98,7 FM. Mm. Nå, lad os tage nogle øh, Twitter-spørgsmål. Det første... Det er fra Kasper Tomasen, og inden jeg lige siger det her spørgsmål, så skal det lige med, at han altså er, øh, jeg ved ikke om det hedder studiekoordinator eller et eller andet hos AGF. De, de søgt nogle studiemedhjælpere mm. øh, til at koordinere nogle projekter. Han, han spørger, om der er værdi i initiativer, som studiejørnet og det nye, fanom, eller det nye studiejørne, og så øh, fanområdet ude på Energipark, eller om man skulle bruge energien anderledes. Hvad synes du, Søren? Du har jo kommet på Borges Stadion i mange år. Ja, Jamen, øh, naturligvis er der en værdi i det. Altså dengang jeg var studerende og kom på stadion, der kostede det 60 kroner at komme ind og der kunne man lægge 23'er i, øh, i tælautomaten og så gå ind. Det var sådan en gammel øh, tælautomater, der var på det gamle stadion. Så dengang tænkte vi ikke rigtig på studierabat, og det var ikke, der var ikke den der kommercielle tankegang om det. Men nu har man jo virkelig udvidet det med fanområder og alt muligt, og det tyder på, at, at de tiltag, man har gjort, både i forhold til, til de studerende, men generelt unge mennesker og generelt fansene, at det har man taget vel imod, at man får skabt noget liv inden kampen, og man får skabt noget liv også efter kampen. Så, så jeg tror bestemt, det har en, en værdi. Spørgsmålet er, om klubben endnu kan gøre det sådan op i kroner og øre i forhold til et øget tilskuertal, men det handler jo på den lange bane om at skabe en form for lojalitet, for eksempel ved de studerende på Aarhus Universitet og Handelshøjskolen og alle de andre uddannelsesinstitutioner, der er i byen, der kommer trods alt godt 40.000 nye unge studerende hvert år til Aarhus. Så hvis man kan skabe en eller anden form for lojalitet hos dem, så bliver den forhåbentlig hos dem resten af livet, og dermed har man så skabt nogle nye varer i AGF-fans, som i butikkens øh, terminologi jo er kunder. Så på den måde har det jo en værdi. Altså det, jeg tænker, øh, Robert, meget af den her øh, markedsføring mod de studerende, den rammer jo givetvis rigtig mange studerende, som kommer fra andre byer mm. end Aarhus. Mm. Er det ikke lidt fejlslagent at, øh, at, at favorisere alle de her studerende, når der er så mange af dem, der garanteret ikke engang AGF-fans? Uh, ja, jeg tror, som Søren siger, at det, det, det er fremtidens AGF-fans, vi skal bygge videre på. Ikke? Uh, og så bliver vi nødt til at simpelthen lave nogle no, no, no, no initiativ for, for dem, så vi får dem på stadion. Uh, og, altså, jeg tror på, at det er, det, det er en god løsning, det her, med det her studie Jørgen, her. Men du har selvfølgelig ret i at hvis man kommer fra øh, Nørresundby eller Aalborg, til Aarhus for at studere, så har er man måske allerede i forhold til OB, hvis man er fodboldinteresseret. Hvis man kommer fra Varte, så holder man med Esbjerg osv. Så, så selvfølgelig kan der være noget der. Fordi ja, man holder du... i hvert fald ikke med en brun Nej. Hvis du er studerende og kommer til Aarhus som i starten af 20'erne, eller 18-19 år, jamen, så har du måske allerede et eller andet form for tillidsforhold, men på den ene side er der mange, der ikke har det endnu, og på den anden side er der også mange, som kommer, som måske bare har en interesse for fodbold, så på den måde kan, kan blive grebet af, af agf og, og alt det derude omkring Aarhus Stadion. Men man skal selvfølgelig bredde det ud, og så skal man jo sikre, at de tilbud, man laver, ikke kun handler om de studerende, men om alle unge mennesker i Aarhus. Men det har jeg også på fornemmelsen, at man er god til. Ja, fordi AGF de har jo faktisk de har jo fået en del kritik netop for alle de her, den her favorisering af de studerende. Altså, de studerende kan altid få billige billetter, mm. og vi andre dødelige, vi må betale fuld pris. Ja. Og det kan nærmest ikke betale sig at købe et sæsonkort, fordi de, de studerende de får billigere billetter alligevel altid. Mm. Er det den rigtige måde at gøre det på, Robert? Ja, hvis man vil have unge studerende på stadion Så bliver man nødt til at ligesom, lave et eller andet initiativ for dem øh, Og det kunne man gøre ved at sætte priser ned Fordi jeg tror ikke at, at en, en studerende I hvert fald ikke i Aarhus Hvor det i forvejen er ret dyrt øh, at bo øh, De har ikke penge til at, til at prioritere måske fodbold i, i weekenderne øh, Og så bliver man nødt til at, at lave sådan et eller andet initiativ For, for, for, at, lo for at lokke dem til ikke? Mm. Men jeg synes egentlig selv Du rammer den næste pointe meget godt De studerende har ikke penge. Men hvorfor er det så så attraktivt at få de studerende på stadion? Fordi de bruger ikke penge. Det gør, det gør familiefaren. Hvis familiefaren med to unger og kone, I tager på stadion, det ved du garanteret selv, Søren, fordi du har jo, du har jo børn. Altså, hvis I, tager, hvis I tager på stadion, fordi det, I har fået et eller andet godt pakketilbud, som EGF også har haft flere af, mm. I, så køber I da en pølse ja, ja, og solavand, ikke? Det jo. gør de studerende, gør det jo ikke i samme omfang, tænker jeg i hvert fald. Nej, det, det tror jeg, at det der med, studerende ikke har så mange... Hvis, hvis, du, hvis du tager på stadion, så bruger du selvfølgelig 100 kroner på to fadel og, og så en pølse, uanset om du er studerende. Det gør jeg i hvert fald, det er jo studerende, at jeg så ikke har nogen penge. Det handler også om at prioritere. Ja, det er mm -hmm. jo det. Så, så, ja, altså selvfølgelig har, er der ikke så stor økonomi at hente i den målgruppe, kan man sige, som der er i mit segment, nemlig familiefaren. Men jeg kan også godt se, at man har de her pakker, øh, fire billetter for 225 og og prøve at tiltrække børneklubben, eller med bjørneklubben, hvor man har en masse børn, og de kan komme gratis ind, og så få fædrene med. Der, hvor balancen er selvfølgelig, det er, at man må ikke favorisere en gruppe, og hvis der er nogle fans, der føler, at de studerende bliver forfordelt, i forhold til dem, jamen så skal man udligne den balance, fordi alle skal kunne føle, at de er velkommen. Jeg kunne godt forestille mig, at man måske snart lavede det, som DSB har lavet på et tidspunkt, hvor de jo havde, studierabatter, men det lavede man så om til, at det var aldersbetikket. Ungdomsrabatter, ja. Ungdomsrabatter, så hvis du, hvis du er under 26, så kan du få et sæsonkort til Aarhusstadion med en flækkelig rabat, uanset om du er uddannet på det tidspunkt, eller du ikke er uddannet, og så videre. Det var måske snart den måde, man skulle se på det, så undgår man i hvert fald De her utilfredse ryster, der er. Men jeg tror også, det handler om, at man gerne vil placere sig i bevidstheden hos universiteter, hos studentermiljøet, som byens fodboldklub, som, som FC København jo også er for mange, der kommer til København for at studere, og så tager de i parken og ser fodbold. Det tror jeg gerne, man vil. Så derfor får man bruge en masse energi på det. Super. Så lad os lige gå videre til det næste spørgsmål. Det har jeg egentlig taget med som sådan lidt en... Hvad skal man sige? Sådan for at lige at pire en lille øh, snak, vi skal have længere. Det er Mathias Keller, der spørger, hvor langt mig har det været sat Han er fra startopstillingen. Det øh, skal vi ikke lige snakke så meget om nu, fordi det skal vi snakke om senere. Fordi det øh, har vi nemlig et godt bud på. Jeg har i hvert fald. Men, men du tager det alligevel op for at lige... Jeg tager det alligevel op. Vi skal lige vente. Hva, hvad tror du, Søren? Hvor, øh, hvor tæt er han på startopstillingen? Jamen nu har vi jo en god vennerprogram. Jamen det skal du ikke afsløre nej, nej, nej. nu. <laughs> øh, jeg så ham ude på stadion søndag, og der gik han ikke humpe, og Han og han fint. Det eneste, jeg blev det var, at han havde sådan nogle hængerøvsbukser på, sådan nogle hip-hop, meget moderne bukser. Øh, det okay. var, det, men det har jo ikke noget at sige om hans form eller ej. Så, så ikke hans, andet end hans benform i hvert fald. Han ser ud som om, at han har lyst til at gå i dyrt modetøj, og hvis man skal antage det for noget, jamen, så, er han, så er han på vej i topform. Mm. Det må jeg sige, uden at løfte for, hvad vi ved, og hvad måske mange af lytterne har hørt i forhold til den reservekamp, der har været. Øh, det gode ved det, det var, at han smilte, og jeg mødte ham, En måned efter skaden, hvor han i hvert fald ikke smilede. Han har en måde... tendens til godt at kunne ligne sådan en lille bedrøvet våd ja, hund. Ja, det kan han godt nok. Og, og, og, og her var han om ikke en, en, en våd hund, så var han måske en lidt tørr hund, som havde været ude at løbe lidt, fordi han, han så lidt mere smilende ud. Det synes jeg. Han har været ude og lege i med Peter Sørensen. Ja, det ja, det udtryk. Ja, det har han. Og jeg, jeg glæder mig til, at han kommer tilbage. Jeg har, siden han kom til klubben, har jeg altid haft fedus til ham. Jeg glæder mig til, at han kommer tilbage. Jeg har er også store forventninger, må jeg sige. I situationen nu kunne vi godt bruge en, en skarp angriber. Ja, specielt hvis Jesper Lange, han jo så er skadet, ikke? Altså, han, han udgik jo af, af søndagens kamp Og specielt hvis øh, man fastholder vanen med at skifte Søren Larsen ud. Det kan vi jo så komme ind på, men altså jo, vi har brug for en, øh, en targetband, der er åben Når nu Søren Larsen af er mærkelige årsager ikke får lov at spille alle kampen i fuld tid altså. Det, var, øh, det var de sociale medier for, øh, for den her gang Nu har vi, øh, vi lige en og så hopper vi lige videre Ja, nu havde vi lige en, en, en kort pause her til lige at trække vejret, men jeg har godt lige tænkt mig, at vi lige tager en kollektiv øh, dyb indånding her. Det var godt. Ja, vi skal desværre til det. Endnu et nederlag på hjemmebane til Viborg. Altså, hvad er der, Robert? Hvad er der med Viborg og AGF i Aarhus? Jamen, det, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror... Hvis, er derfor, jeg hvis, hvis du kan komme med svar, så tror jeg gerne, at de vil høre det ude i, ude i AGF. Hvad hva, går der galt, som du ser det? Jamen det er jo, at Viborg får et af de her mål på en standard situation, og så kan de jo i virkeligheden tillade sig at grave sig ned resten af kampen, fordi de har det resultat, som hold gerne vil have på udebane. Altså som jeg ser det, så var det jo en enormt uattraktiv fodboldkamp. Altså efter Viborg scorede det her mål, så går der jo hat og briller i det. Hvad synes du om kampen, Søren? Jamen det var jo ikke, det var ikke en specielt spændende kamp, og jeg er ked af, at jeg havde tre 7-årige drenge med derude, fordi det er ikke alle de tre, der bliver agf fan på den kamp i hvert fald. Øhm, jamen jeg synes, det var forudsigeligt. Altså når AGF, jeg ved godt, der er de der eksempler, som så bekræfter reglen eller undtagelsen, hvad man siger, hvor vi godt kan vinde stort over bundhold eller midterhold på hjemmebane. Men generelt har vi det svært ved hold, som ikke vil spille fodbold, og som har en defensiv indgang til det. Og det har vi bare gennem mange år haft svært ved at løsne op for. Og der er mange hold, som kommer på Aarhusstadien og er tilfreds med en uregjort. Eller hvis de kan få et mål, så begynder de at pakke sig. Det, det har vi bare ikke redskaberne til at lukke op for. Så det var meget forudsigeligt, at vi bare får et mål på en uh, standard-situation situ dødbold. Uh, endda med deres farligste mand, som, som jeg er sikker på, at man er ude på Fredensvanger nede i omklædningsrummet har snakket om. Pas nu på ham der, Babadier, der kommer op. Han er jo 2,30 uh, mørke afrikansk amerikanske muskler. Øhm, selvfølgelig skal han dækkes op Og selvfølgelig må de ikke score på sådan en situation der Og så udspiller kampen sig Som øh, man, man ved der sker Når Uwe Christensen kommer foran jamen, så pakker man sig bare Men, men Christen, er det mere Uwe Christensen sejr Det her end, end det er vi Ja jamen, det er Uwe Christensen han, er, han er jo kendt på det her det er jo en, øh, Forholdsvis primitiv fodboldspil ikke? Øh, Hvor man sagtens kan have Mål på, på hjørnesbakke og indlæg De tæller lige så meget som mm. Et mål i åbent spil Altså sådan, sådan, sådan synes jeg også, at jeg kan huske, at vi spillede, at han var træner i AGF. Det, det er den måde, han får succes på, og alt ære og respekt for det, altså simpelthen. Vi har bare ikke nøglen til at lukke op for det. Vi kan spille, som vi så i den forrige kamp i Odense, hvor et hold vil spille fodbold med os. Jamen, så kan vi også godt spille fodbold. Men, men lige præcis den kamp i Odense, det var vel også mere... Altså, den kunne lige så godt have været 1-3-3, sådan jo, jo. som jeg ser det. Altså. Jo, men vi kommer trods alt bagud øh, og, og kan stadigvæk komme tilbage i kampen, ikke? Så, så når man møder et hold som Viborg, der, skal have, der, der går efter et resultat og har brug for alle de pointe, de kan skrabe sammen, så kommer de med det defensiv udgangspunkt, så skal vi have nøglerne til at løse op for det, og det havde vi ikke i, i, i søndags jeg synes, anden halvleje, synes jeg faktisk, vi spiller okay i perioder, Og så har vi et par gode chancer, som vi skal sætte ind. Og det er jo klart, du, du, du skal bare score på dem. Øh, men man taler om, at hvis man vil vinde noget i fodbold, så skal man udnytte sine muligheder. Men det taler man mest om, når du møder de her hold, der er bedre end dig selv. Men du skal døde og pime også når du møder nogle hold, der er dårligere end dig selv. Fordi de netop vil pakke sig og være endnu mere defensive. Ikke? Og Viborg havde jo aldrig deres fire bagerste over midten. Og i anden halvleg havde de ingenting og Jeg kan ikke huske, Viborg havde nogle, nogle reelle chancer. Det kan lytteren så korrigere mig i på Twitter bagefter. Men jeg kan faktisk ikke huske, at der var nogen der er store viborg i anden halvlej. Øh, så, så, så man kan sige, for, for på spil og chancer og kvalitet, så burde vi selvfølgelig have vundet den kamp. Men vi kan bare ikke det der med, med at løsne os. Og så tror jeg også, der er noget mentalt i det. Altså, der er et eller andet... Spillerne går en halv procent ned i indstillingen, når der kommer nogle hold, som de har en eller anden idé om, at de på forhånd er bedre end. Det er derfor, vi altid spiller godt mod Brøndby i Aarhus. Det er derfor, vi altid spiller godt mod OB og de der storhold, der kommer, som vi er ligeværdige med. Så kommer der de der skide opkoblinger ud fra Viborg. Så, så, så, så tager man måske bare en my mindre let på det i sin indstilling og sin tænding op til kampen. Selvom retfærdigvis skal det siges, at jeg mødte Jalte Bo Nørgaard bagefter, Og Jesper Fredberg, assistenttræneren, der skændtes, og de var rasende, og Hjalte var rasende på sig selv og på holdet og på alt og alle, fordi de har tabt den her kamp. Så de var meget, meget kede af det og meget, meget sur over, at de har tabt Der kan vi jo så trøste Hjalte Bo med, at det var han nok ikke den eneste, der var rasende over, at de har tabt den her kamp. Nej. Robert, øh... altså hvad er der med AGF? Kan vi ikke vinde tre kampe i træk? Nu havde vi endelig chancen for at bevise noget. Altså tre sejre i træk. Kan, kan vi ikke det? Er at vi forsvingende et hold? Vi er rimelig skrøbelige øh, Stadigvæk Og jeg tror at hvis vi har haft En anden, måske en anden, en anden modstander End Viborg her i weekenden Så tror jeg også på at vi kunne få et, få, få et andet resultat Fordi det er som Søren han siger Det her med at vi kan ikke spille mod hold Som, som, som står tilbage øh, Og bare står og afventer os Vi vil gerne have at spille mod hold som også selv vil, vil spille fodbold ikke? Hvor vi så kan, kan, kan svare dem igen Med, med nogle omstillinger osv Og det er der simpelthen ikke plads til Men altså umiddelbart på, på papiret, så skulle man jo mene, at vi har et hold, der er godt nok til at kunne spille op med i hvert fald de fleste hold i Superligaen. Hvad er den her nøgle? Nu snakker I begge to om, at vi, vi kan ikke finde den her nøgle til at låse op for Viborgs øh, øh, defensive øh, dødssyge spil. Hvad, hvad kan det være? Hvad kan, hvordan kan man gøre, løse Jamen, jeg det her tror, problem? Jeg tror, jeg tror ikke, at vi skal være en lille smule kritisk, og det kan vi godt være, fordi øh, folk ved, at vi holder af klubben, men altså, og spillerne som sådan. Men jeg tror, vores bundniveau, Er lidt for lavt. Der er nogle af spilleren, der har et for lavt bundniveau. p presseren, han skulle have taget Barbadier og sørget for, at han ikke fik det løb der. Øhm, hvad det? Akaraz skulle have lavet en anden afslutning Der hvor han rammer Vibors målmand midt i hovedet altså, der Akaraz, er jo så jo et spiller en fin kamp Ja, men, men, men andre gange Havde han scoret på den der altså, se, Nogle af spillerne har et, et, et bundniveau Som måske er lidt for lavt De har så et, et topniveau som er rigtig godt ikke? Men altså, Og så har man de der udsving der Og det der kendetegner en, spiller, en kvalitetsspiller Er jo stabilitet hele tiden og man ikke har alt for stor udsving så kan det godt være, at det ikke lige er til tital hver gang men at det er sådan 6-7 tal hele tiden og der synes jeg altså, at vi svinger for meget og vi svinger ofte mod de her hold der har en lidt, skal vi sige lavere pondus i bevidstheden og som ligger under os og som er oprykkere eller på anden måde, nogen som vi ikke føler os ligeværdige med, og så har spilleren tendens til at falde ned på deres bundniveau Hvad synes du, Robert? Du er jo selv fodboldtræner, ved jeg Hvad kan man gøre ved sådan en situation her? Jamen, det er altid svært at spille med hold, som har sådan en indstilling til fodbolden, som, som Viborg har. Men jeg synes ikke, at, at altså, så dårligt var det nu heller ikke, fordi jeg synes, at, altså, i forhold til den defensiv organisation, som Viborg er kendt for, vi kommer frem til nogle store chancer også. I nævnte selv Akaraj, ikke? Og Stefan Petersen er også, en, også et forsøg, der bliver reddet på, på stregen. Babagic, det tror jeg, jeg faktisk har hørt, det er. Mm. Øhm, ja, det var, og... der var i hvert fald en 3-4 mand inde på stregen, så ja. det er vist ligegyldigt, hvad <laughs> det var. Men, men altså, så, altså, vi havde jo muligheder i kampen, øh, det vi så ikke har så mange, som vi så for eksempel fik i, i Odense, det er jo så, hvad det er, fordi nu er Odense måske, at er OB også sætter de mm. mindst gode forsvar. Men, men ærligt talt, et hold, vi har et hold som Viborg, ikke, øh, som stiller sig ned defensivt. Alligevel, så kommer AGF til 19 skud i den her kamp. 19 skud, det er, undskyld udtrykket, fandme meget. 6 mm. af dem er skud på mål. Mm. Det er så ikke så er meget. det ikke for lavt? Jo det er at få lavet kvaliteten i afslutningen, men det er fordi, man begynder måske at afslutte noget mere udefra for at forsøge at trænge igennem den her mur foran målet. Om du kan jo også godt ramme målet udefra. Ja, ja, ja, ja. men, men, men, men man, man, man forsøger sig med en masse ting, fordi spillerne vil jo gerne, altså, det er jo ikke fordi, de ikke vil, de vil gerne prøve at lukke op for det, man forsøger at komme uden om kanterne. Man forsøger at sætte Jesper Lange ind for at få en anden form for offensiv, hvor man snart prøve at spille op gennem midten med små bolde i stedet for at spille med indlæg. Man vil måske spille med indlæg lavt og prøve med nogle ting, så, så, så selvfølgelig prøver man, men, men, men kvaliteten er bare ikke god nok i det der, og jeg vil selvfølgelig også sige, som Robert siger, at der var flere afslutninger, så de var også uheldige. Altså På, på, på, havde heldet været i Aarhus i søndag, så havde vi også vundet eller fået en, en, en urgjort, fordi Stefan P. han har en rigtig god chance, selvfølgelig skal han sætte den ind. Men altså omvendt, så det, der kendetegner et uh, tophold, som jo, vi, vi, vi jo var inden kampen, det er jo, når man vinder også, selvom man har en dårlig dag. Ikke? Det er ærgerligt, at Jesper Lange så også går i stykker. Super I, i anden leg, fordi jeg synes faktisk... det der ikke en, er flere udskiftning. Ja, er, jeg synes, det var en, en klog nok udskiftning at hive Søren i pausen. Det er jeg så, er så lidt uenig i. Ja, den den tager vi lige lidt senere, den angriber snak der. I og med, at, at vi ikke lykkes med de der bolde i første halvlej, fordi vi netop har de der store fyre dernede, ikke? så er det måske bedre at få en helt an, anderledes angrebstype ind. Ja. Øh, på den anden side, så kan man sige, at han er god øh, defensivt, fordi vi netop mangler Når for chik i med, at vi hverken havde Alexander Andersen med eller, mm. eller Anders Kure. Mm. Um, så der var sådan set kun Petri, som, som ja. kan byde lidt ind. Ikke? Og som ikke kan hoppe, som, som derfor skulle have sørget for ham, der er at han mm. ikke tager det løb der. Men det er rigtigt, vi mangler Anders Kure, vi, vi mangler Alexander jul. Men vi skal lige kort en runde der med, med, med, med Larsen. Mm, meget kort. Jeg, jeg synes, det er defensivt at tage ham ud i pausen, øh, hvor vi er bagud. Øh, og så sætte Jesper Lange ind. Jeg havde måske snart foretrukket, at han havde sat Jasper Lange ind til fordel for en anden. Og så spiller både med Søren Larsen og Jasper Lange. Fordi så havde jeg det har indlæg... vi jo prædiket for flere gange. Ja, og så havde du kunne kombinere både de her indlæg, som man selvfølgelig på et tidspunkt finder ud af, det går ikke, at vi bare kaster dem ind over. Så, så tager vi vores forsvar, men så kan vi måske spille dem fladt og kort. Søren Lange har en på et tidspunkt i første halvleg, hvor han får et indlæg fra STFNP, tror jeg, er, hvor han er tæt på at score. Mm, mm. Øh, så kunne du have kombinationen af de der ting. Og jeg synes, det er for defensivt at tage en angriber ud for en angriber, når man er bagud 1-0. Det synes jeg, at, at, at Jesper Lange så bliver skadet med et trælår, er jo sindssygt ærgerligt. Han render rundt i 20 minutter og kan ikke løbe. Altså, jeg sad helt nede ved... Og det er jo sådan set det, der er hans kompetence. Fuldstændig, ja. Og jeg, jeg sad helt nede ved centersbane, det vil sige, jeg var så tæt, som man kunne komme på, på banen på Aarhus Stadion, hvilket ikke siger så meget, så var der stadig 15 meter derind. Men jeg sad jo sådan og fulgte ham der, jeg var sådan i niveau med ham, og han humpede jo hele tiden, og han kunne ikke, altså, han kunne ikke agere på, på nogen som helst måde. Han, var bare, han optog plads, altså det var det eneste, han gjorde. Det var ikke særlig kort, Søren. <laughs> øhm, og der har jeg en vis vanskelighed Ja, det, plejer, det er jo et, et gentagende problem Nå, en af de ting Jeg virkelig lagde mærke til i den her kamp Det var Kasper Slot Og det var ikke på en positiv måde Jeg synes Kasper Slot, han virkede Alt for ugidelig og dogen i den her kamp Han løb ikke med ned Og hjalp defensivt Og han gad nærmest ikke bevæge sig fremad Heller øhm, Er det ikke forkert At øh, sige, at han har landskampsnykker Jeg vil ikke sige, at han er en landskamp men han har nok landskampen med kampene hængende et eller andet sted. 20 minutter. Ja, øh, men han var trods alt med i, i Malta og i Armenien, og det kan godt være nogle har han lange rejser. Ja, måske jetlag. Nu er der turbulens til Malta. Nej, jeg tror, det det fra Kasper Slot stadig handler lidt om det psykologiske. Han er en ung spiller, som lige skal finde sin karakter, forstået på den måde, at... Når han har været med landsholdet, så kommer han tilbage på et lavere niveau. Der skal han kunne blive på det niveau, han mm. er på landsholdet. Og så skal han lukke alt det her snak ud, der er. Enten skal han til, til en ny klub, eller, eller så skal han spille på landshold, eller også så er han uvenner med Peter Sørensen og alt muligt andet. Det skal han kunne lukke ud, og det er bare svært, når du er en ung spiller, og han bliver påvirket af det her. Og så har Kasper Slot, så er han en af de spillere, der lader sig påvirke af, hvem der er, F skal møde. Han er mere sat op mod Brøndby og FCK og OB, end når det er Viborg. Det er han, om det er, fordi man er en ung spiller og lidt uretineret, det ved jeg ikke, men det er han også. Jeg synes, det gennemgående træk ved ham, det er, at han, øh, han spiller ikke så godt mod de her hold, hvor man virkelig skal trække karakter. Nu vel, FC Vestjylland i den første kamp, der spillede han fint, men, men ellers synes jeg lidt, det har været et, et træk ved ham. Og jeg havde foretrukket, og nu kan vi jo altid være bagklæve, Robert, men jeg havde foretrukket, at man havde taget ham ud, i stedet for Kasper Poulsen, og så havde man sat Jasper Lange ind sammen med Søren Larsen, og så havde du, du lavet om, og så havde du spillet en 4-4-2 og så havde du givet Kasper Slot en pause, fordi som du selv siger, Jonathan, han bidrager ikke med retning. Mm. Nej, øh, Robert, Æh. altså, var det den rigtige beslutning, at beholde Kasper Slot på banen? Altså, vi så jo Kasper Poulsen, han blev skiftet ud, han smadrede jo nærmest hele bænken, øh, han var, bænken. Mm. Han var mm. virkelig tosset, ikke? Hva, altså, skulle Kasper, skulle Kasper Slot være skiftet ud, eller er han så vigtig i en bræk for AGF? Altså, så er han ganske vigtig, øh, og jeg vil forresten lige give jer ret i det der med, at når han vandt hjemme for de landskampe der, så har vi set, For det er flere eksempler på, at, at han så ikke lige præsterer i kampen efter. Men, men jeg synes egentlig, at øh, Kasper Slot, han, han kunne godt være taget ud i stedet for. Fordi at øh, han, hans spillestil kommer ikke rigtigt til udtryk, når vi møder hold som Viborg. Fordi det, han er god til Kasper Slot, det er netop at lægge de afgørende afleveringer. Øhm, og det er ikke så let mod Viborg, som vi har været inde på, fordi de netop står så defensivt. Så man kunne sagtens have taget en Kasper Slot ud, og så beholdt Hjalte og Kasper Poulsen derinde. Men, men jeg vil også sige, at der mangler måske lidt kreativitet alligevel. Øhm, så jeg synes egentlig, det er måske fint nok alligevel at, at lade Slot blive. Så Sådan, du prikker mig på skulderen. Jamen, det er fordi, jeg sidder og kommer til at tænke på, at man godt kunne have brugt Martin Jensen i den her kamp, hvor modstanderne ikke presser sig højt op på banen. Så kunne han have fået pladsen nede bagved, hvor vi har set ham spille før. Og, og stadig kan lægge de her isaldiske afleveringer, og stadig kan lægge de her afleveringer over, over nogle lange afstand, og det var måske det der, det, der skulle til, fordi han ville i den her kamp ikke blive presset, fordi viborg i anden halvleg ikke, ikke gik højt op og presset. Så han havde måske også været en mulighed at sætte i spil. Og nu spiller han hele reservkampen i går, og han siger selv, at han er klar. Så han havde også været en mulighed at sætte i spil. Men altså. Det, jeg kan godt forstå, at man udtager Kasper Slot, og, og han skal selvfølgelig spille fra start, han er en af vores kreative kræfter og mod Viborg, som kommer til at pakke sig, som vi jo snakker om nu. Øh, jamen så har du brug for en, der kan lægge en eller anden dybdeafleving og så videre, men det var bare ikke hans dag, og som Robert også siger, det er måske, når han kommer hjem fra de her landsholds, øh, landsholdsture her, og Morten Nolsen har rost ham alt for meget, øh, så kan det være, at han lige skal akklimatisere sig, og derfor kan det være, at han spiller godt igen næste weekend, når Brøndby kommer, ikke? Ja, nu, øh, nu ved jeg godt, at det her det er et AGF-program, og vi jo sådan set egentlig kun reklamere med, at vi egentlig kun snakker om AGF. Men vi snakker gerne om de andre på en dårlig fæsong, ikke? Ja, lige præcis. Lad os lige, lad os lige runde Viborg, og, I, og det står jeg frit for at være negativ. De har er jo må man nok godt sige, gjort det, ud over alle, gjort det godt ud over alles forventninger. Mm. De ligger nummer 5 mm. i Superligaen. Begge li, oprykker, jo, lige, de under, lige under AGF mm. og i øvrigt med en identisk målscore, mm. men med et point mindre. Hvad? Altså, hvad kan Viborg i den her Superliga? Øhm, Udover... Jamen, de kan jo meget, hvis de kan tage på udbane, og så få det resultat, de fik i Aarhus. Og så, øh, og så har de en målsko. Nu ved jeg godt, at Thomas Dahlgaard måske er ved at gå i stå, det gjorde han også, da han spillede i Randers, tror jeg det var, hvor han øh, kom igennem med lyn og torden, mm -hmm. og så blev han solgt til Tyrkiet, og så var det det. Men, øh, og så har de de her spændende spillere, som øh, de har fundet. Ja, jeg er misundelig på Barbadier, det må jeg sige. Jeg savner en stor fyr, der kan skralde igennem i vores midterforsvar. Jeg ved godt, at vi har Anders Kuer, men vi har nok ikke haft... Han er ikke haft, så stor. Han er ikke så stor, øh, men vi har ikke haft sådan en fyr siden, siden Torben Picnic. De har en charmerende arbejdsmand som Stankov, som jeg godt kan lide som type. Altså, de har nogle, nogle spændende spillere, som gør, at de, øh, at de kan klare sig indtil videre. Der er meget snak og diskussion i fodboldverdenen, blandt fodboldjournalister og medieeksperter om at niveauet i Superligan er faldet, og derfor klarer oprykkerne sig bedre, end man måske kunne forvente. Og det kan også godt være, men ikke desto mindre, så ligger de på femtepladsen, og ikke desto mindre, så får de nogle resultater engang, som de desværre gjorde mod os i Aarhus. Så jeg tager hatten af for det, og man må også sige, uanset hvad man mener om O. Christensen, og jeg synes ikke, han er en videre sympatisk træner, fordi han har det svært i sin adfærd og omgang med medierne, jamen så kan han sætte et hold op til at få nogle point det kan han bare altså og det kan man også se, det kan OVP også i, mm. øh, i øh, slagelse, ikke? altså der kan han også gøre det der og det er jo det der skal til, kan du stjæle nogle point her og der ikke? så er det kommet langt Nej, jeg vil sige, jeg er meget overrasket over begge oprykker ligger så højt øh. det vil også være at være andet Ja, det må man sige. Æh, Vestjylland, ja, ja, ja. de er på fjerdepladsen, ja. eller hvad? Jeg er nu ikke så overrasket over, er overraske er overraske over Viborg, må jeg sige. Jeg er mere overrasket over Vestland, men det er jo selvfølgelig, fordi man måske ikke har er fulgt så meget med, i, hvad der sker i Slagels og deres kampagne mm, i første mm. division. Jeg synes, at Viborg og dem havde, jeg havde set dem i sommerferien i nogle mm. træningskampe med, med AGF, altså dem tro, troede jeg egentlig godt kunne få nogle penge. men, men Slagels er jeg mere overrasket over. Jeg må sige, jeg troede, der var større forskel på første division og Superliga, ja. hvis man skal se så. Men nu kan man også sige, at Københav Øh, de har er jo sådan, præsteret modsat sådan. Ja, men hvis vi skal være, vi skal se sådan helt nykterg på det, så er det vel i virkeligheden Viborg, der har gjort det bedst i forhold til de to oprykkerhold. Jeg ved godt, at FC Vestjylland ligger højere op, men de har også noget kapital til at kunne købe nogle oh, spillere. Oh, altså Viborg, oh, de spiller jo sådan set med et næsten identisk hold, som de spillede første division med, så det er jo ja. ret beset dem, der har gjort det flottest. Ja, omvendt er Viborg dem, der har, kan man sige, den mest spinklet setup, for hvis Thomas Dahlgaard han sætter ud med hans målscoring så har de ikke så meget andet. Det har de trods alt i FC Vestjylland, der har de nogle flere strenger spil, på, ikke og de har noget kapital, fordi de har onkel Kurt gående derovre, Jeg ved ikke, hvad det er med ham og OP, men altså, de må have en eller anden øh, skæbne. Ja, det klinger godt med. <laughs> og, <Mikael Lund. laughs> og Michael Lum. Ja, de tre kan så rejse rundt, ikke? Altså, ja. Nå, øh, lad os lige runde øh, Viborg-kampen af. Lyn hurtigt, I får to valgmuligheder, og I skal svare på, øh, hvilken og hvorfor. Kampen spiller Osama Akaras eller Mikkel Kirkeskov? Øh, er de to, så er Akaraz. Hvorfor? Øh. Jeg, sige, jeg ved ikke, altså jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen, der fortjener en titel som Kamperspiller, men, men jeg synes, at Akkeras, han, han, han viser lidt tænder ind imellem, og har også nogle fine forsøg. Øh, Kirkeskov, han, han, han havde svært på højre bak, som er jo, jo et bælger, øh, og han kom ikke rigtigt med sit offensiv løb, det kunne han ikke så godt derovre, så jeg synes, at Akkeras får den. Til gengæld så gjorde han det fremragende defensivt, Mikkel Kirkeskov, synes jeg. Han, havde nogle, han arbejdede rigtig hårdt, og han, ja. øh, han havde nogle afgørende altafgørende taklinger, Med, øh, du får samme spørg spørgsmål, Søren. Jamen, jeg er enig med, det, med Mikkel Kirkeskov, men jeg vil alligevel vælge Akaraz, fordi Kirkeskov øh, stadigvæk ikke er god nok offensivt, når han spiller højre bak. Og Akaraz, han prøvede nogle ting på egen hånd. Han, mm. han prøvede i det mindste. Mm. Mm. Og han øh, prøvede det der individuelt, som der nogle gange skal til i en kamp, hvis man skal vinde, øh, at man nogle gange har brug for de her individualister, som, som øh, gør noget på egen hånd. Og det prøvede han flere gange, og øh, en gang var det faktisk lige ved at lykkes. Øh, han ramte Vibors målmænd lige i smasken. Og det var selvfølgelig rigtig ærgerligt. Så hvis jeg skal vælge mellem de to, så vil jeg nok vælge ham. Der kan jeg så erklære mig uenig, men det er jo kun godt. Det, så det er det sådan, at det, det, det er et rart, program lever af. Det er jo uenighed, ikke? Det er rigtigt. <laughs> Nå, hvad, hvad skal vi snart stille op med de vise angreb? Der er jo ikke ret mange mål i hverken Jesper Lange eller Søren Larsen. Altså, der er lige sådan nogle momentvise... Mm -hmm. øh kasser, men de spiller jo store roller på hver sin måde, kan man sige. Og så er der Marte Varsatze. Han scorede hat i reserveholdsturneringen i går og tirsdag mod, mod FC Midtjylland, hvor AGF vandt 4-0. Kan han have chancen, når han er fit for fight? Eller hvordan skal AGF bruge sine mange angriber, kan vi jo godt sige? Jeg talte til seks angriber, mens jeg i bussen har endt der. Så tæller du også hulker med. Ja, hulker med den, Og når man kun bruger én angriber, så er det mange. Det er også for mange. Og har seks angriber, ikke? Og jeg kan se, når Martin bliver klar, så er det lige pludselig... Nå, skal vi lige tage den, når Martin var sat først? Altså, Jonas Sauermilk, der jo er en... Kære ven af huset. huset og programmet her. Han øh, var ude at se øh, den her reserveholdskamp, hvor Marthe Vatsatsi scorede sit hat -trick. Det er jo ikke første gang, han gør god figur på, øh, på reserveholdet. Øhm, og jeg spurgte selvfølgelig Jonas, om han øh, anledte af det spørgsmål, vi havde fået på Twitter, om hvordan øh, udsigterne så ud for Marthe Vatsatsi på førsteholdet. Og øh, nu får I det rådt for usøde direkte fra øh, mund. Jeg tror, uden pis, vi får ham på banen mod Brøndby... Ikke fra start, men afhængig af, hvordan kampen forløber, skal han nok komme ind. Jeg vurderer, at han er meget tæt på topform. Mm uden fis. Uden fis. Uden pis. Ja, jamen, er tæt på topform, så kommer han nok også ind. Det tror jeg Jonas har, har ret i. Men det er en interessant diskussion også som Robert siger han har talt seks angriber, hvis vi så tæller, hvis vi så venter lidt med Hulk, jamen, har... seks angriber og ingen mål, næsten ja, ingen mål. næsten. Ja, hvis, vi tæller, hvis vi så ikke har Hulk med, så har vi fem ikke og, og det, når man spiller 4-1 4-1 eller hvad de nu kalder det, så er det nok en for mange ikke. Så kan man diskutere hvorfor signede vi så Jesper Lange, jamen, der var Maradava Satse ude. og han er jo en anden type, men jeg kan godt undre mig lidt over hvis man vil have forskellige i angribertyper. Hvorfor spiller man så ikke 4, -4 mm. Hvorfor spiller så ikke med to på toppen? Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at nu, nu fik Jaspolange et trælår mod Viborg, og det er ikke noget, som nødvendigvis betyder, at han er ude mod Brøndby. Så han, han er sikkert klar der, men ellers stiller de nok op på samme måde med Larsen på top, og så kommer Marta Vassartse ind i anden halvleg. Jeg håber bare, at Larsen får mere snor, end han fik mod Viborg, fordi det er en uskigt det der med at hive en angriber ud tidligt, fordi du hiver alt selvtilliden ud af ham. I selv sådan er nogen som Søren Larsen, som er så afbalanceret og i harmoni med sig selv, trods den behandling, han har fået øh, i AGF, gennem de sidste to år. Og alle andre klubber i øvrigt. Og alle andre klubber de sidste to år. Øh, så han overlever nok, men jeg synes, man skal give en angriber tillid, øh, også selvom han ikke lige scorer i en enkelt kamp. For Søren Larsen er den efter sommerferien, der har stået for vores mål, og har stået for. Øh, synes jeg øh, angriber målene, fordi så er de, så er de scoret af nogle andre. Ikke? Øhm, men lad os nu sige, at vi spiller 4-1-4-1, så har vi en angriber, to angriber for meget i truppen. Spiller vi 4-4-2, så har vi nok ikke. Hva hvad siger du, Robert? Hvem, hvem er vores bedste angriber lige nu? Og, og hvorfor? Uh, jeg vil jo sige, at Søren er Larsen er lige i øjeblikket er vores bedste angriber, fordi han den er den, der scorer flest mål. Uh, og det er jo ligesom, det er en angriber, jeg ser for, kan man sige. Men der har vi jo så også Jesper Lange Ikke for at afbryde dig Men vi har jo også Jesper Lange Som i hvert fald skaber nogle situationer Af og til hvor, hvor de andre så kan score mål mm. Altså de er, jo, de er jo vigtige på hver sin måde Kan man mm. sige men, men altså hvem er de to burde starte inden sådan? Altså jeg synes jo de skulle starte ind sammen Begge to og det har vi også snakket om mange gange i det program øh, Men hvis man skal vælge mellem de to jamen, så synes jeg at Søren Larsen Han er, han er første angriber i øjeblikket øh, Nu skal vi se hvordan han klarer den måske Nu skulle han have tre i går Så det kan godt være at han måske efterhånden også. Blander sig øh, mellem de to Og så står det mellem Lange og, og Vatsatsa om hvem der så skal stå efter Så Larsen mm. som jeg selv mm. Ja. men øh, ja, jeg er enig med Robert, og jeg synes også, at Søren Larsen er det, det bedste kort lige nu, og det er ikke, fordi jeg har et mancross på ham, og synes, han Det er jo er, efterhånden ikke nogen hemmelighed. Det er jo ikke nogen hemmelighed, men, <laughs> men, men han er bare den, der stadigvæk har mål i støvlerne, og, øh, og han nogle gange så scorer han to, og andre gange scorer han ikke. Det eneste, jeg savner, når vi spiller med ham, det er, at vi får nogle indlæg, ordentlige indlæg til ham. Nu ved jeg godt, at vi var nogle høje herre, men det kunne man jo i andre kampe, altså ramme ham nu i hovedet, altså få nogle indlæg. Og det generelt har været et generelt problem gennem hele den her sæson, synes jeg, hele nu har vi spillet et stort kamp, ikke, men altså, at vi har haft for, for få indlæg, for dårlige indlæg, for få forsøg på hovedstød og, og den slags ting. Og det skal man jo have, hvis man bruger ham. Men omvendt er han så også god til det der, som især Stefan P. er god til at komme ned bagom, og så komme hårdt ind foran stolpen, ved forreste stolpe, hvor han så kan komme og, og måske sætte sin lange størrelse 45 mm -hmm. på. Øhm, Gerne på en første gang, spørger ja. Nu har er jeg ikke talt, hvor mange mål han har på hovedet kontra, kontra fødderne, men jeg tror det er umiddelbart, at han har scuret flere mål med fødderne. Ja, det tror jeg bestemt ja, også. også. Ja, det, det er, hvor han kommer, han kommer bagfra løbende ind, og jo, jo, så knalder den første gang. Lidt af, Johansen-agtigt, uh, kan man sige. Han har også scoret et mål med bryst en gang oppe i Åbe, hvor han takler den ind. Så han har scoret med alle mulige. Og man skal spille ham med hovedet, ikke på den måde nødvendigt tror jeg. Men, men altså, det er også følge en, en, ja. en fordel i forhold til de andre. Hvor en anden han det, ting, der er med Søren Larsen, det er, som du også sagde tidligere, Robert, øh, han er god defensiv. Og få med tilbage, når mm. modstanderen har Jørgens Park. Altså, jeg har det jo sådan med Søren Larsen, at jeg plejer at kalde ham Danmarks dårligste midtbanespiller. Fordi han render rundt nede på midten hele tiden. Mm. Men det må vel også, altså nu ligger jeg lidt ordene i, i munden på jer, ja. det må vel også være et udslag af, at AGF bruger ham forkert. Altså, vi laver jo ikke de her, de her indlæg, som, som han nok ville nej. lukrere på. nej. Altså, hvad, hvad skal der snart stilles op med ham? Og så er han jo en type, der gerne vil spille med i spillet. Han vil gerne røre bolden en gang imellem. Men mm. hvis han ikke har rørt bolden længe, så går han lige tilbage og med at røre den. Men man skal jo spille fx langbold på ham. Han er utrolig god til at lægge bolden af. Hvis, hvis I lægger mærke til det, han er rigtig god til at, at få den med hovedet og så ned til sin egen fod og så lægge den ud til, til, en, til en medspiller. Det skal man bruge ham på. Jeg synes ikke, vi skal være bange for at spille en masse langebold. Jeg synes tit, vi har problemer med at skille os af med bolden ned fra, ned fra det bagerste, øh, om det så er, er målmanden eller, eller Midterforsvar. Altså, så bare skyde nogle langebold op til ham, så skal Søren Larsen, så får han to ud af tre. Ikke? Mm. Så, så, så det er han rigtig god til. Så skal vi bare sørge for, at der er, er mindst nok op til at, at, at tage det nedfald, han så kan lave. Øh, men jeg synes, vi Ham på den måde, vi skal bruge ham på den måde, at der skal laves nogle flere indlæg. Om de så er flade eller højde, så hvad det er. Om vi skal have flere indlæg til ham. Øh, og, så, og så skal han have angriber mere sammen med sig, som han kan lægge af til. Og på den måde passer han måske ikke ind i det her 4-1-4-1-system, som vi vil spille. Altså, der, der skal være en eller anden form for angriber mere, synes jeg, der er oppe sammen med ham. Øh, om det så er en offensiv midt som øh, Skit Lartse eller et eller andet, eller det er Jesper Lange, øh, som skal ligge der sådan bag ved ham, det ved jeg ikke. Men, men vi skal i hvert fald have en mand op med ham, tror jeg, for vi får mest ud af ham. I, øh, I kampen mod Viborg, der skete der jo sådan set heller ikke det store, hverken med Søren Larsen eller Jesper Lange. Der jo så, som vi har nævnt, fik det her øh, ret hissige trællår, der nærmest bolerer kampen for ham. Søren, øh, du interviewede assistenttræner Jesper Fredberg i aftermatchbaren ja. efter kampen om netop den her situation med udskiftningen i pausen af, af Søren Larsen og, og Jesper Lange ind. Det lydklip, det spiller vi lige om lidt, men kan du inden for en god ordens skyld over for lytterne, så ikke lige forklare, hvad den her Aftermatch Bar, det egentlig er? Jo, og det var derfor, jeg ikke måtte snakke om Søren Larsen før. For ja. Fordi, ja, Okay, så er det med. Øh, jamen, Aftermatch Bar er, øh, kan man sige, sponsorernes pandang af det, man kender ud fra fanområdet, hvor Man Aftermatch kommer ud. Som også hedder Aftermatch Bar. Og som også hedder Aftermatch Bar. Her er det bare op i TTC-louncen, altså på A-tribunen, hvor sponsorerne bliver efter kampen, og så interviewer jeg øh, sammen med min kollega Jesper Grussel. Vi deler de her mellem os. Øhm, at så gør han det nogle gange og nogle gange er det mig der gør det og så interviewer vi Jesper Fredberg før i tiden var det Jesper Sørensen og så en spiller der kommer op på en scene og så stiller vi nogle spørgsmål og laver sådan et øh, meet and greet eller hvad du vil kalde det en snak på en 10 minutters tid Og så er der noget lodtrækning, og så får sponsorerne lige sådan en at gå hjem på, kan man sige, at de får mulighed for at høre noget mere om kampen. Og det er egentlig skide interessant nogle gange at få en snak. Det var, jeg synes, med, nu har Jesper Fredberg været der nogle gange, og det er rigtig interessant at tale med ham, men også sidst, de sidste par sæsoner med Jesper Sørensen, han er, var jo en super skarp inter, in, altså intellektet op. op. Og i hovedet på ham, fejlede ikke noget fodboldmæssigt, så det var super spændende. Og det er noget, vi gør på frivillig basis, kan man sige. Nogle af de store sælger programmer på frivillig basis, vi hjælper på den måde op i, i sponsorlouncen. Sponsor og der kan vi jo så en gang imellem tage noget med her, kan man sige, fordi der bliver så optaget noget video, og der kan vi jo så tage noget af det her med til de lyttere, der ikke måtte have været med eller have hørt den video. Det var en meget, meget præcis forklaring. Tak skal du have. <laughs> lad, os, lad os spille dit interview med Jesper Fredberg, eller i hvert fald noget af det. Ja. Hvis det, kommer. Hvis det kommer. Ja, det, i dag var det lidt udtog. Jesper, nu det jo let at men øh, hvorfor skifter I Søren Lars noget med Jesper Lange, når I så alligevel yes. skal spille med 10 yeah. mand de facto yeah. de sidste 20 yeah. minutter, fordi Jesper yeah. bliver skadet? Ja, det er rigtigt. Det, det, det er godt at Det pisse er arvigt, at Lange bliver skadet. Øh, for vi ville gerne have, at den skulle løbe yeah. lidt dybt, det, synes, at vi i, i første halvår. Og det, det går lidt et stykke, vi får ikke lagt det pres, vi kan øh, til sidst. Øh, og Lange arbejder alt, <laughs> hvad han overhovedet kan derinde, han får et år 30 år, kan det slet ikke slå godt nu Men, så, så igen, ja. Det er det stolte ud af, jeg synes, med, med flere faktorer i det. Men, men, men hvad er tanken ved at putte ham ind for alle os mandagstræner ude på tribunerne? Vi mener jo, Larsen ind og sådan nogle indlæg. Det er også det, som alle siger, at komme ud over kanterne. Hvor, hvorfor skifter I ham ind? Vi skifter Hjalte, eller vi skifter Lange ind, fordi vi gerne vil have flere dybende til at trække sine ned, så vi kan få Rosi og Kasper Slott lidt mere sindsat i en eller mellemråde, så vi kan få dem til at, at skyde på mål. Og det, og det lykkes vi bare ikke med. Vi, vi vil egentlig ikke have alt for mange høje indlæder i, fordi det, det synes vi er de er rigtig dygtige til, Men vi vil gerne komme til et indlæder, hvor kommer flat ind, øh, eller språk til basepalder og sådan noget om. Det vil vi gerne. Men øh, vi må erkende, at både Johan Thorsten og Eling, og Faberjita er ekstremt dygtige med lov. Han har en godfredsen, som også er normalt centerforboldsfaren, som ligger på en midtbanelse. Så de står bare med ekstremt mange stærke øh, så, så Vi kommer til at spille plads for misser, så hvad er de er dygtige til, og det får vi jo desværre udstættet øh det jeg hæfter mig ved i, i, i det, som Jesper Fredberg siger her, vi vil ikke, helst ikke slå ret for mange høje indlæg. Mm. Mm. Altså den kamp, jeg så i søndags, der begyndte de at slå høje indlæg fra anden halvlejes begyndelse, da Jesper Lange var blevet skiftet ind til fordel for Søren Larsen. Mm. Altså hvad er det for noget bagl? Jamen, det var da ret i. der følger de i hvert fald ikke trænerens det er singer, kan man sige, og hvis, hvis vi kunne svare på alt det, Robert og jeg og dig og alle de andre, der er med i, i det her program, jamen, så sad vi jo ikke her, så var vi jo på arbejde ude på Fredensvang, altså, så, så det er jo ikke godt at vide, hvad der går gennem hovederne på det, når de får en lav spiller ind, men de forsøger måske at lave nogle fladindlæg, som vi hører Jesper Fredberg svare på her deres gameplan går i stykker, simpelthen, og det må man jo sige, det er udtur, og vi kan være så ærgerlige at kritisere nogle af dispositionerne, men, men man må bare erkende, at, at Jesper Lange bliver skadet, og det ødelægger simpelthen deres nye gameplan fuldstændig, for han kan ikke løbe de sidste 25 minutter, eller 20 minutter, hvor meget Robert, synes du, at Jesper Lange bidrager med det, som Jesper Fredberg, han, altså nu ved jeg godt, at Jesper Lange selvfølgelig bliver skadet, men i den tid, han får på banen, synes du, at han bidrager med det, som Jesper Fredberg siger, at han, han arbejder rigtig hårdt, og han kommer med nogle gode dybdeløb, og, øh, og de forsøger at få i sat Kasper Slot og Osama Akaras mere? Altså, det, det kendetager vi, Jasper Lange, det er hårdt arbejde, og det må man sige, det gør han jo, altså det bidrager han med. Uh, jeg ved ikke, hvor, hvor meget han fik løbet dybt Jeg synes, det var lidt svært at vurdere uh, I begyndelsen, han bliver desværre lidt, lidt for tidligt skadet I forhold til, uh, til hvor lang kampen er uh, Men jeg kan sagtens forstå Det her med, at de gerne vil måske prøve så, altså, Når vi ikke kan få Lok Vibers forsvarsspillere frem jamen, Så prøver vi at dem, få dem skubbet længere tilbage ikke? Så der bliver, bliver plads lige foran dem Til, til kreative spillere, som, som Slotdrag og også Altså, yes, uh, ja, ja, jeg ved ikke, hvad, hvad jeg skal sige rigtigt Fordi jeg synes, uh, Jeg undrer mig også over, at de så begynder at slå den ind over i boksen. Og det ja, er, de er jo ikke forholdt. første gang, de, de laver den Nej. underlige disposition, at vi tager Søren Larsen ud, og ja. så begynder vi at spille med indlæg. Men, men altså, hvis du spørger sådan en regel så havde jeg godt nok forsøgt noget andet, tror jeg. Så havde jeg taget en midterforsvar ud, måske Petri en dag, som havde ikke havde den bedste dag på kontoret. Så spillede 3-5-2, og så sat øh, nu blev, hvad hedder han... Øh, Kasper Poulsen kom også ud, ikke? så havde jeg ham blive på, blive på banen, ikke? og så spille med Jesper Lange og Søren Larsen. Men det er bare så ærgerligt, at Jesper Lange bliver skadet, fordi hvem ved, om den der gameplan var lykkelig sidst til kampen, som Robert også siger, altså, det er jo en god idé at skubbe Viborg-forsvaret nedad, øh, hvis ikke man har plads, fordi så får du plads øh, på kanten af feltet måske ikke. Øh, så de prøvede jo, altså, og vi kan, vi kan jo sidde her og kritisere en indsats øh, en hel dag, Det er det, vi gør som, som, som fans, men, men altså, de prøver jo spillerne, de gør deres bedste, og trænerne har nogle idéer, som de så skal leve ud i livet, og det må vi bare kende. det virker desværre ikke øh, i søndags, øh, og vi må erkende, at Vibors gameplan jo virkede til punkt og prikke mm. På søndag kl. 17 i Aarhus, modstanderen hedder Brøndby IF. Det kan vel næsten ikke blive større, kan det? Det kunne da have gjort det, fordi jeg havde vundet i søndag. Så er der kommet 3.000 mere. Den hedde han ville Villefred, John Stampe, sagde engang: To på hænder og en på toen, så kommer der 15.000. Aarhusianerne, mange af os, er lidt troløse, så vi kommer, når det går godt. Så jeg havde håbet, at vi havde vundet over Vibor, fordi så, så var der. Om ikke blevet fuld stadion, så var der i hvert fald kom mange mennesker mod rundt Ja, Brøndby. Fordi det er sjovt, du nævner det fulde stadion. Altså, jeg kan huske for fem år siden. Når AGF mødte Brøndby mm. på hjemmebane i Aarhus, så var det fuldstændig umuligt at få en billet til C-tribunen ja. på kampdagen. Mm. Ja. Altså, har, har Brøndby mistet så meget glød, eller er det AGF, der simpelthen at det er for dyrt, og AGF har også mistet gløden? Altså, hvor, hvor, hvorfor, kan vi ikke, hvorfor, hvorfor er Brøndby-kampe ikke så eksklusivt længere, Robert? Nu må det være din tur. Ja, øh, jeg tror, det er lidt en blanding af det, du siger. Æh, Brøndby. Jeg er... begynder vi jo ikke snakke med. <laughs> Brønbygtig der er nede i, i en, en dal. Æh, I hvert fald i forhold til, til, til, til, til tidligere tider. ikke. Æh, Men de var, de var jo heller ikke gode for 4 år siden. Nej, men, ja, men der var stadigvæk lidt. der troede man stadigvæk ikke på dem. Fordi for 5 år siden, der var det ikke så lang til siden, de havde været med i toppen, kan man sige. Ikke? Så der var stadigvæk altid det der med til Brøndby, Men jeg tror det også, at vi slår, sætter sig sove og på søndag. Det har jeg da på fornemmelsen. Der skal du ret præcist heller ikke så meget til? Nej, for de brøndbøger, de trækker jo altså. De trækker mange tilskud alligevel. Ja, de er fordi mange. der er jo historie med det, ikke? Men jeg tror, jeg tror, som Robert, det er en blanding forstået på den måde, at AGF jo også, vi må jo erkende, at C-tribunen og, og, og alle dem, der skal komme og skabe en masse stemning, det er lidt for med antal og, og opbakning. Der bliver ikke lavet de flotte tigeforlænger osv. Det er, som om, det er som om der er en eller anden, øh, hvad skal vi sige, metaltræthed omkring den vokale opbakning til AGF. Selvom der tit er over 10.000 på stadion, eller 10.000, Så, så, så er det jo ikke, kan man sige, at se, hvor man ligesom siger, det er der, der kommer flere og flere mennesker. Desværre, og jeg vil ønske, at jeg stod stået derovre hver gang, men nu har jeg små børn, så det er lidt svært for mig at stå derovre De skal jo også lære det. De skal også lære, og det, skal nok komme. Men så, så den, det, det kombineret med, at Brøndby har mistet magien, det vil sige før i tiden, hvis du tog på Aarhusstadion til en kamp af Brøndby, så var du garanteret en oplevelse, du kunne leve på resten af ugen. Det vil sige, at den normale fodboldinteresserede i går, så en familie kan jo komme ud og se noget værre lort, rent udsagt. Undskyld. Øhm, og det de er de jo ikke interesserede i at bruge en søndag, når de så kan i stedet for gøre alt det andet, man nu kan med alle de tilbud, der, der nogle gange er. Så, så jeg tror lidt, det er en kombination af de to, at der er ikke er så meget magi mere. Vi har også set det mellem øh, altså new firm Øh, mellem øh, FCK og Brøndby. Efter Brøndby er, er røget helt ned i bunden og er blevet bundhold, jamen, så har det jo også mistet lidt af sin, sin, sin magi. Ikke? Det må man jo sige. Hvordan, øh, hvordan skal AGF vinde den her kamp mod Brøndby? Hva, hvordan skal vi spille? Jeg tror, vi skal blive ved med det, som vi gjorde, blandt andet mod OB. Øh, fordi der er mange lider mellem Brøndby og, og OB i spil. Øh, hvad, hvad er det? Jamen, de er jo stærke og offensive begge hold. Altså, på papiret ikke. Og Brøndby de vil rigtig gerne spille frem af banen. Øh, nu ved jeg OB, de at havde så Emil Larsen og Falk øh, Emil Larsen man kunne have været i Brøndby øh, det er sådan en anden historie, men, men, men altså, de vil gerne have den ud på de kanter der, hvor de kan blive farligere og, og jeg tror, der bliver, der bliver plads til at køre modsat øh, hurtige omstillinger, som AGF's kendetegn og varetegne, det i hvert fald har været i den her sæson. Ja Det, det, jeg så ikke kampen mod OB, som Brøndby vandt 2-1. Jo, heller ikke. over til Østkyst-Hasslers i ja. sin flerheden. <laughs> det var nok også sjovere. Men, øh, men efter hvad jeg hørt og kunne læse mig frem til, så spillede Brøndby måske udmærket. Ikke? Øhm, men som Robert også siger, I modsætning til Vibro, så spiller Brøndby jo frem af banen. De spiller hele tiden i banens længderetning, tror jeg det hedder. Mm. De har nogle spillere som antipasser andre, som, som er fremadrettet. Det vil sige, det er næsten kun deres fire bagkæde, som ikke er så stærke som Vibro's, som, som ikke spiller op i, op i banen. Kalenbær, den nye spiller, spiller op i banen. De har nogle kanter, der spiller frem i banen. Så, så jeg tror vi bedre kan spille fodbold så derfor det vi skal gøre det er at vi skal spille som mod OB og som andre kampe hvor vi spiller vores spil, vi spiller på omstillinger fordi vi er dybest set, ikke, eller ikke er men vi er også et kontrahold, et omstillingshold og det er vi gode til, og Brøndby's forsvar er svagt, Brøndby's forsvar er langsom til tider, så der har vi nogle muligheder så vi skal sådan set bare være os selv og så spille op til, til, til vanlige standard, så tror jeg at vi har gode muligheder men jeg er ked af med Brøndby nu fordi efter hvad jeg har hørt det fra det, og når man kan læse fra OB-kampen, så er de nye signinger, de har fået, er rigtig gode. Så, så jeg ville hellere møde Brøndby for en måned siden, hvor de var langt hver forfatning, end de er nu. Og vi ved, hvordan Brøndby og De kan være på vej opad, og det kan være, de kører på en rus nu, og så, ja, så ved jeg godt, de kan gå ned igen, det har de tit gjort. Så, så det er et lidt ærgerligt tidspunkt, at møde Brøndby på. Jeg er spændt på at se ham der er den argentinske fyr. De ja, jeg, jeg, jeg så ham. lidt af kampen der, ja, OB i Brøndby, øhm, og det virker spændende. Også ham, de skifter den Hasani på mm. den anden kant. Mm. Det er altså to kompetente spillere, ja. øh, vil jeg sige. Jeg så målet der, det er et han scorer ham der. Er det ham, Hasani der scorer Ja, det er ham, ja, der, der afgør det for ham. Ja, en dem, køle afslutning, ikke? Mm. Men, altså, det, det Brøndby, de er vel stadigvæk ikke helt øh, i den gode forfatning endnu, så jeg tror... Det skal heller ikke være senere end endnu, men vi har stadigvæk chancer for... Altså, <laughs> Brøndby kan rystes. Brøndby er jo i stand til at blive rystet, hvis vi kommer foran 1-0, og så kommer der liv på stadion og, og gang i den osv., så vores, vores, det lyder fuldstændig banalt, det jeg skal nu sige, men altså, vores bedste chance er <laughs> jo at komme foran 1-0, fordi så får du stadion med, og Brøndby bliver lidt rystet osv., ikke, så, så, så lad os håbe på, at vi at vi har mere tur i den end mod Viborg, men det tror jeg, vi har, fordi vi får mere plads at spille på, mm. og Stefan P og Akaraz får mere plads at løbe på, og så videre, så jeg tror faktisk, det bliver en bedre fodboldkamp, vi får mere fodboldspil, Slot han lever op til sit bedste, øhm, Søren Larsen er måske mand for et mål, så, så lurer mig, om ikke det bliver i hvert fald en bedre oplevelse end mod øh, Viborg, men vi kan sagtens gå ind og tabe stadigvæk, jeg tror, jeg tror bare, det bliver en bedre fodboldkamp. Robert, øh, hvem, bliver, øh, hvem bliver den mest afgørende spiller for EKF, hvis du, svare, hvis du skal se på det sådan nu og her? På søndag? Ja, på søndag. Jeg tror, Kasper Slot, han bliver ret afgørende. Hvorfor? Øh, fordi han er jo er en vigtig spiller. Meget af spillet går igennem ham, ikke? og han kan sætte de andre i scene. Og jeg tror, han får mere plads til det på, på søndag, end han gjorde mod Viborg. Hvor, hvorfor tror du det? Jamen netop fordi, at, at Brøndby de er de er i retning orienteret. De vil gerne frem ad banen, og der kommer måske større afstand mellem deres kæder, så en, en, en Vibor, de havde. Fordi Vibor, de havde sådan set kun Thomas Dallegaard til at løbe, at løbe på den anden side af middelinjen. Så altså, det var svært. Svære arbejdsvilkår. Jeg tror faktisk, at Staff Rasmussen kan blive afgørende, fordi han tit er kampeafgørende i de her tætte kampe, der er mod Brøndby og Øh, har været det i parken i år også, øh, så, så jeg tror også, han kan blive afgørende, fordi Brøndby kommer til at få nogle store chancer, og så plejer han lige at steppe op sit øh, game, og så være med til at og, og, og klare, at vi i hvert fald får et point, måske tre. Ikke? Er, er et point nok? Ja, yeah, som udgangspunkt synes jeg, det er det. Altså, øh, vi tabte i søndags, så derfor er et point jo bedre end i søndags, og så har vi ikke tabt. Og jeg ved godt, det er en meget defensiv indgang at have det, og jeg har det heldigvis ikke sådan til resten af livets forhold, men en gang imellem mig eller så sådan med fodbold, det er bedre ikke at tabe. Altså, jeg, jeg kan godt leve med 13 uger gjort i træk, fordi så kan man ligesom leve i den der zone, hvor der ikke er noget dårligt, men omvendt så rykker du dig ikke langt i tabellen. Øhm, men selvfølgelig skal vi da vinde og gå efter vinde, mm -hmm. og vi har en god chance for at vinde, men altså, får vi en uger gjort, så er det også fint nok. Altså, vi, vi skal bare blive i den der grød af top 6 hold øh, så, så det er okay, altså. Hvad siger du, Robert? Jamen, jeg synes netop, fordi vi tabte i, i søndag, så skal vi have tre point på, på søndag. Jamen, sådan har jeg det også. Altså, <laughs> jeg, fordi, jeg er ikke øh, tilfreds med en at jeg, Vi bor, er jo... Spil bedre end Brøndby, den hedder sådan, ikke? Så vi både er på papiret, altså i nuværende forfatning, måske et hold end Brøndby stadigvæk. Men altså, Brøndby kommer tit til Aarhus og er tændte, og, og de ved også godt, at det er en kamp, der betyder noget for mange mennesker. Og de har vundet herover, de vandt 3-0, dengang den her vinterboldskamp, der var i, i vinter, i mm. februar, mm. marts, eller hvornår fanden det var. Så, så de spiller tit godt i Aarhus. Men de har også fået nogle givaldige klø i Aarhus. Ja, det må man sige. Har, de har også fået klø i Aarhus, og... og det, Så ja, det kan jo blive en fugle eller en fisk. Altså, hvis vi havde vundet mod Viborg, så var jeg lidt mere optimistisk. Men, men øh, selvfølgelig er det vigtigt at vinde oven på den der kamp mod Viborg. Men omvendt, så er jeg så meget i tvivl om Brøndby's formål, og hvor står de henne, og de er vandt over OB, og de kan komme med gejst. Og de har mange tilskud i ryggen, og så videre. Altså, lad os nu se. Altså, det vigtigste er, at vi får sat en propp i et nederlag, og vi i hvert fald ikke taber, synes jeg. Og, øh, og jeg bliver ikke utilfreds, hvis det bliver en 1-1. Øh, Slet ikke, hvis det bliver sådan en heldig uergjort. Men, øh, men selvfølgelig er det bedst at vinde, det er klart. Og ser man matematisk på det, så lad os bare tabe og vinde og tabe og vinde, fordi så får vi flere point, hvis vi spiller uergjort. Mm. Men rent mentalt, for min egen egoistiske indgang til en søndag så bliver det en meget lang søndag, hvis man har tabt en kamp eller søndag aften og en uge efterfølgende jeg hader at følge med i de andre resultater i Superligaen, hvis AGF har tabt jeg kan sådan mere håndtere det, hvis, hvis AGF har spillet uregjort så, så sådan set fra et helt egoistisk synspunkt, så får jeg som regel en sjove weekend og en sjove mandag, hvis AGF ikke har tabt, og jeg ved godt, det er en defensiv indgang til det, men jeg vil nogle gange hellere undgå at tabe øh, Osama Karas. han er jo en gammel Brøndby-spiller mm. AGF hentede han ham, kommer der knallert, ja. <laughs> Det er Osama, der kom ud fra Vestegn Ja, det er det sikkert, han har er ja. mælkekast på det hele <laughs> Ja, og ret <retløs>. lås <laughs> Osama Akaras, han er gammel gamle Brøndby-spiller Han blev hentet på en fri transfer Da han ikke kunne blive enige mm. med, med Brøndby Han har været ude i Jyllandsposten Og er citeret for at, at Han ikke har ret mange følelser tilbage i forhold til Brøndby Så på den måde Bliver kampen ikke så specielt for ham Er det, er det ærgerligt? Ja, jeg vil sige, at jeg håber på, at han var klar på at, give, at vise dem, men de tog jeg, fejl, tænkte, og, og, og tænkte, var lidt mere opsat, opsat. Han har tidligere vist, at han har været god mod Brøndby. Ja, de sidste Brøndby-kampe, der ja, har han jo spillet som lyn, og to ja, råben, ikke, for, nok, hvor man ligesom mistænker ham for at have den der, nu skal I eddermame se, hvad jeg kan, og se, hvad mm, ikke er glip af. Men jeg tror, jeg tror stadigvæk på, at han er altså, stadigvæk meget mere opsat, måske end, end mod andre hold, ikke? fordi han skal, han skal ligesom lige vise, at... Jeg tror, Osama Akaraz er meget påpasselig med, hvad han siger til medierne. Jamen, han har jo ikke skrevet det på Twitter. Det ved jeg godt, det ved jeg godt men, men jeg tror, han kommer med sådan, efterhånden, han har lært de der ikke-svar at komme med dem, så det er kedeligt. Altså, det mig, at ham ikke stadigvæk det ligger lidt i baghovedet på, om det er kun, hvad er det, halvandet år, to år siden han kom til Aarhus, ikke? Og som du siger, Robert, han, han spillede godt mod Brøndby de andre gange. Selvfølgelig har han stadig noget at bevise, men Omvendt, det er nye træner, det er nye holdkammerater og så, videre, så selvfølgelig er det ikke det helt samme, som det var første gang, han skulle møde Brøndby. Men, men jeg håber da, at han, er, han, er, han er opsat. Men det skal han jo helst være. Det skal, han skal også være opsat, når han møder. Hvis han spiller på reserveholdet mod OB ude på banen 1 på Fredensvang, så skal han også være opsat. Så, så det der med, at man er mere opsat den anden gang, det giver jeg ikke noget for. Fordi du skal selvfølgelig være lige så tændt, som når du møder Viborg, som når du møder Brøndby, som når du møder Sønderjyske. Der er ingen forskel. Selvom jeg godt ved, det ligger i baghovedet. Det kunne vi også se på Milarsen, som lavede den der fine jubelscene for OB, da han scorede på Brøndby Stadion her i søndags. Mm. Øh, for jeg så nemlig målen, selvom jeg ikke så kampen, mm. hvor han lige peger ned på sit knæ. Altså, så der var sgu noget, der skulle betales tilbage, og han var mere opsat. Men jeg synes bare, det er uprofessionelt, hvis man ligesom differentierer mellem klubberne. Jeg er mere opsat mod FCK, og jeg er mere... Altså, det er også det, der er min kæphest. AGF skal være opsat 100% til alle kampe, fordi grunden til, at vi taber sådan nogle kampe mod Viborg, er netop, at vi lige mangler den der promille et eller andet sted, som, som gør, at man ikke lige sætter sig. 100% igennem, som man ville gøre mod FCK og Brøndby. Måske skal vi bare hente en spiller i Viborg. Det kan godt være, vi skal hente spillere. Thomas Dahlgaard, ja. ja altså, vi mangler jo angribere. Angriber. Nu er Thomas Dahlgaard stoppet med at score. Jeg, jeg, jeg spår nu babagy, her... Det, ja, ja, ham vil jeg gerne have. Men jeg, jeg spår, at øh, jeg spår nu, Thomas Dahlgaard, han har ramt den der eller hvad hedder det, hans stima er tørret ud, som den var for nogle år siden, da han scorer igen. Jeg tror, jeg Der er ikke flere laks i bækken. Der er ikke flere laks i bækken. Der er ikke flere regnestykker i matematikbogen for den nyudbagte skolelærer. Sådan kan vi blive ved, ikke altså. Hvad, øh, hvad ender kampen? Sådan helt <laughs> præcist. Jeg holder jer op på det. Oha, jeg, jeg tror, at Brøndby scorer. Men det er ikke et resultat. <laughs> nej, nej. nej men jeg tror, at Brøndby skorer, selvom jeg lige nævnte Steffen Rasmussen som øh, en vigtig mand. Jeg tror, vi vinder 2-1. Det tror jeg, vi gør. 2-1. Ja, det, det var faktisk også, hvad jeg havde sagt, men så må jeg så ellers sige noget. Så, så, så siger jeg 3 for jeg tror, vi lige får en i overtiden så. 2-1. Vi vinder 2-1, og Søren Larsen scorer på et flat indlæg til forrestes stolpe fra Steffen P. Og Anders Kurst scorer på et jordenspak. Mm. Jeg tror, vi vinder 4-2. Ja, det har jo været nogle vanvittige kampe mod Brøndby. Ja, det er, 3-1. 3, altså, 3 altså, men Brøndbys Forsvar har jo også haft en tendens til ligesom at give op, når de kom bagud 2-0, ikke? Hvis vi skal øh, se på startopstillingen på søndag, vi kan lige nævne, at øh, AF har Alexander Juel med igen, og, øh, for han har udstået sin karantæne, mm, er han jo, på, på søndag, som han jo havde i, i søndags mod Viborg. Og øh, Adam Ekers Han blev skadet desværre i, øh, i søndags. Og du ja, lige sige en kommentar til er det? Det et jeg, stykke tid. Ja, det må du da. Kan vi nå det? Det er synd for ham, synes jeg, når han er kommet til, har fået chancen nu. Mm. Kirkeskov havde jo skubbet ham ud på bænken. Nu har han altså muligheden for at vise os på Peter Sørensen, at det var en fejl. Og så bliver han skadet. Det er altså sundt for ja, ham. Det, det er ærgerligt. Tidspunkt. Men det var tidspunkt, Undskyld. <laughs> og Brøndby, de har øh, Frederik Holst ude. Ja, men vi skal, ikke, vi skal, vi skal ikke snakke skal om, start om Brøndby startopstilling Vi ved ikke en skid om Brøndby alligevel. Vi bekymrer os ikke om dem. AGF, hvordan stiller de op? Lad os gå ud fra, at de stiller op i 4-1-4-1. Det gør de desværre nok, ja. ja. Er det, det er, er det den? Jamen, lad os, lad os, lad os, øh, jeg ved ikke, om uh, Peter Sørensen han, uh, læser aviser, men uh, Martin Jørgensen er klar. Han vil gerne spille. Uh, midterforsvaret giver sig selv nu, fordi så kommer Kirkeskog over på Venstrebakke, Alexander Hjul på Højrebakke, og så kommer Kure, som er klar igen forhåbentlig ind i stedet for Sorin. Og så håber jeg, at Petri, Petri skal lige step up til et game. Jeg ved ikke, om I har det sådan men oh, oh, oh, jeg, Sådan har jeg haft det mm. med ham de sidste par kampe. Jeg synes egentlig, han gjorde det fint i de anden halvleje. Ja, jeg tror, han... Han, har fået, han har fået sådan lidt pryl med stokken ja, i pausen. Han skal lige der. Og så foran ham, der ligger Martin Jørgensen. Og så har du Hjalte Bo og Kasper Poulsen eller Kasper Slot. Og så har du Stefan P. og Osama Gras. Og så har du Søren Larsen op i foran. Er du enig, Robert? Ja, ja. det lyder meget rigtigt. Jeg tror dog ikke, at Martin Jørgensen er med. Nej. Jeg tror, det bliver Slot. Jalte og Kasper Poulsen Men det er også hvornår er det ønsketænkning Og hvornår er man objektiv Det er så lige det ikke? Mm. Men jeg tror også du har ret Men jeg håber snart at se Jørgensen igen ja, er du med jeg kan godt lide, Lad os lukke den her Så er der kun tilbage at sige Kom så de vige og glæde os over forhåbentlig 3 point på søndag mod Brøndby AGF og FM siger tak for nu Og for at I lyttede med Vi ses på Twitter og på Facebook Husk at vi altid kan høre os som podcast i, Nu i iTunes og på agffan.dk Og så kan vi også høre os her på Aarhus Studenteradio hver fredag mellem 7 og 8 på 98,7 FM. Mit navn er Jonas Anlilmos, og sammen med panelet bestående af Robert Juelholt og Søren Højlund Carlsen, vil jeg gerne byde på en lille sang, sunget af AGF's U13-hold efter at have vundet guldmedaljer i en turnering i Tyskland. <tryk>